Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea ortodoxilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea pecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celor între sfinți părinților noștri, și ai lumii mardascăl și ierarhi. Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan Gură de Aur, cu ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cu ale celor între Sfinți părinților noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, și Spiridon al Trimitundei, făcător de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Ioreș și Savam, Antimivireanul Iosif Măturisitorul, Gelasie de la Rămeți, Pleontie de la Rădăuți, Teodosie de la Brazi, Dosoftei al Moldovei, Petru Movilă și Grigorie, Mitropolitul țării românești. Și cu ale tuturor sfinților, sfințiților ierarh cu Sfinților Slăviților și Marilor Mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, quale Sfântului Sfințitului Mucenic Aralambie, quale Sfântului marului Mucenic Nichita Romanul, cu ale sfinților Mucenici, Sergie și Vah, Ioan Valahul și Opream, Cuale ale sfinților Mărturisitorii Ioane și Moise, Constantin voi Voievod și Pisoi Constantin Ștefan Radu și Matei, Ianache Sfrednicul, cu ale bine credinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, și cu ale tuturor sfinților, Bunilor biruitori mucenici, cuale sfintelor mucenice, Filotea de la curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova, cuale lor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou. Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozebitul și Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, și cu ale preacuvioaselor maicilor noastre, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, quale Sfântului Ierarh Nectariem, Mitropolitul Pentapolei, a cărui pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezești, Părinții Achim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților. Rugăm unemul milostive, Doamne! Auzine ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi Doamne miluie